Tizenegyedik fejezet Mr. Wickham oly tökéletesen meg volt elégedve ezzel a beszélgetéssel, hogy soha többé nem tért vissza a tárgyra. Maga sem akart kínos helyzetbe kerülni, és kedves sógornőjét sem kívánta megharagítani. Elizabeth viszont örült, hogy azok után, amiket Wickhamnek mondott, a fiatalember nem háborgatta többé. Vikem és Lídia elutazásának napja hamarosan elérkezett, és Mrs. Bennet kénytelen volt beletörődni a válásba. Noha tudta, hogy egy évnél előbb alig látják viszont egymást, mert férje hallani sem akart arról, hogy mindnyáján ellátogassanak Newcastle-ba. Ó, oh, drága Lídiam, kiáltotta Mrs. Bennet. Mikor látlak újra? Tudja jó ég, mama, talán csak két-három év múlva. Írjál minél gyakrabban szívem, majd igyekszem. De a mama is tudja, a férjes asszonynak nincs sok ideje a levélírásra. Inkább a nővéreim írjanak nekem, hiszen úgy sincs egyéb dolguk. Mr. Wickham sokkal melegebben búcsúzott, mint a felesége. Kicsipte magát, mosolygott, szépeket mondott mindenkinek. <tosz> Olyan szép fiú, hogy párját ritkítja mondta Mrs. Bennet, mihelyt a fiatalok elmentek. Csupa mosoly, csupa kényeskedés, minnyájunknak udvarol. Roppant büszke vagyok rá, nála különbőt még Sir William Lucas sem tud felmutatni. Lédia elutazása napokig lehangolta Mrs. Bennetet. Gyakran gondolok arra, mondta, hogy nincs szomorúbb dolog a világon, mintha el kell válnunk szeretteinktől. Az ember olyan elveszettnek érzi magát. Látja, mama, így jár az, aki férhez adja a lányát, mondta Elizabeth. Annál jobban örülhet, hogy mi négyen még a nyakán ülünk. Ne beszélj bolondokat! Lídia nem azért hagyott itt, mert férhezment, ment, hanem csak azért, mert olyan messze van a férje ezrede. Ha közelebb volna az ezred, nem ment volna el ilyen hamar. De a csükkett hangulat, amelybe ez az esemény sodorta, csak hamar megenyhült, s lelkét új remény hozta izgalomba a hírek nyomán, melyek a környéken elterjedtek. A netherfield kulcsárnő utasítást kapott, hogy hozzon mindent rendbe, mert a gazda egy-két nap múlva megérkezik, és néhány hétig vadászni fog a birtokán. Mrs. Bennetet ideges nyugtalanság fogta el, Jane-re nézett, felváltva mosolygott, és csóválgatta a fejét. Hát így vagyunk. Mr. Bingley mégis lejön a birtokára, kedves néném mert Mrs. Phillips hozta elsőnek a hírt.-Nos, annál jobb nem itt a sokat törődnék az egészszel. Tudod, Mr. Bingley már nem létezik számunkra. Én magam nem is akarom többé látni, de nem baj, hadd jöjjön Nedőrfélbe, ha kedve tartja. És ki tudja, mi történhetik? De miket ez nem érdekel. Tudod, mi már régen megegyeztünk, hogy egy szót sem szólunk róla. De mondd csak, egészen bizonyos, hogy jön. Arra mérget vehetsz, mondta a nénye, mert Mrs. Nichols Meritomban volt tegnap este. Láttam az ablakból, és rögtön utána mentem, mert meg akartam tudni, mi igaz az egészből. Tőle hallottam, hogy szóról szóra igaz. Legkésőbb csütörtökön érkezik, de valószínűleg már szerdán. Mrs. Nikos éppen a mészároshoz ment, húst akart rendelni szerdára, három pár kacsát is vett, szép való kacsákat. Mikor Jane meghallotta a hírt, nem tudott uralkodni magán és elpirult. Hónapok óta ki sem ejtette Bingley nevét Elizabeth előtt, de most ezt mondta, mikor magukra maradtak. Láttam, hogy rám néz el Lízi, amikor nagynénénk elújságolta a dolgot. Azt is tudom, hogy zavarban voltam, de ne gondold, hogy ennek mélyebb oka van. Csak egy pillanatra jöttem zavarba, mert tudtam, hogy mindenki engem fog nézni. Elizabeth nem tudta, mire véje a dolgot. Ha nem találkozik Binglivel Derby sörben. Talán ő is elhitte volna róla, hogy csak a vadászat kedvéért jön a birtokára. Így azonban az volt az érzése, hogy a fiatalember még mindig szerelmes Janebe. Csak azt nem tudta eldönteni, vajon Wingley a barátja engedélyével jön-e Netherfieldbe, vagy pedig megemberelte magát és nem kérte ki Darcybe Mégis csak keserves dolog, gondolta néha hogy ez a szegény ember ne is költözhessen a házába, amelyet pedig szerint kibérelt, anélkül, hogy ne adna okot mindenféle találgatásra. Én bizony békében hagyom. A kérdés, amelyről szüleik oly hevesen vitatkozta körülbelül egy évvel előbb, most újból napirendre került. Nem is kell mondanom, drágám, kezdte Mrs. Bennett, hogy azonnal fel kell keresnie Mr. Binglit miért megérkezik. Szó sincs róla. Tavaly kényszerített engem, hogy menjek el hozzá látogatóba, s ennek fejében megígérte, hogy Bingley feleségül veszi egyik lányomat. De nem lett semmi az egészből, és most nem fogja velem megint a bolondját járatni. Mrs. Bennet próbálta megmagyarázni, hogy ez a figyelem minden szomszédra kötelező, ha Mr. Bingley visszatér Netherfield-be. Utálom az ilyen formaságokat, mondta Mr. Bennet. A kedveli társaságunkat jöjjön el hozzánk, hiszen tudja, hol lakunk. Én bizony nem fecsérlem arra az időmet, hogy a szomszédaim után szaladgáljak, valahányszor elmennek, meg visszajönnek. No, annyit mondhatok. Borzalmas sértés, ha nem keresi fel. De tegyen, amit akar. Én már elhatároztam, hogy meghívom ebédre. Mrs. Longnak és úgy úgyis tartozunk meghívással. Velük együtt tizenhárman lennénk, így hát éppen van még egy hely az ő számára az asztalnál. Mrs. Bennet végazt merített elhatározásából, s már nem is bánta annyira férje udvariatlanságát, noha bosszantotta az a gondolat, hogy a szomszédok emiatt hamarabb láthatják Binglit, mint ők. Mikor már közeledett az érkezés napja, Jane így szólt Elizához. Kezdem sajnálni, hogy egyáltalán visszajön. Nem izgatna a dolog, teljes közömbösséggel tudnám viszont látni, de azt már nem bírom, hogy mindenki folyton csak erről beszél. A mama jót akar, de ő nem tudja, senki sem tudhatja, mennyi fájdalmat okoz szavaival. Boldog leszek, ha már véget ér ez a Netherfieldi látogatás. Szeretnék valami vigasztalót mondani, felette Elizabeth, de nem vagyok rá képes. Ezt neked is érezned kell. Még az az örömöm sincs, hogy türelmet prédikálhatnék egy szenvedőnek, hiszen te magad vagy a türelem. Mr. Bingley megérkezett. Mrs. Bennet a cselédek révén lekorában értesült az eseményekről, de ez csak arra volt jó, hogy tovább izgult és idegeskedett, mint bárki más. Számolgatta napokat, mikor illik elküldeni a meghívót, mert nem volt semmi remény, hogy addig a színét is lássa. De megérkezése után, harmadnap reggel, egyszerre csak megpillantotta a Bingleyt öltöző szobály ablakából, amint lóháton befordul a kapun és egyenesen a ház felé tart. Mrs. Bennet rögtön az ablakhoz hívta leányait, hogy ők is osztozzanak örömében. Jane konokul ülve maradt az asztalnál, de Elizabeth anya kedvéért odament az ablakhoz. Kinézett és látta, hogy Darcy is vele van, mire visszaült a nővére mellé. – Mama, egy másik férfi is jön vele, – szólt meg Kitty. – Kíváncsi vagyok, ki lehet? – Biztosan valami ismerőse, szívem, én bizony nem tudom. – Nini, – mondta Kitty. Hogy hasonlít ahhoz az emberhez, aki az előtt is mindig vele volt? Mr. Ö... – ahogy is hívják? – az a magas, kevély férfi. – De jó Isten! Csak nem Mr. Darcy? – bizony ő az. Nos, Mr. Bingley barátait mindig szívesen látjuk, de azért meg kell mondanom, úgy utálom ezt az embert, hogy rá se tudok nézni. Jane meglepetve és akkódva pillantott Elizára. Alig hallott tőle valamit derbisöri találkozásokról, csak azt érezte, milyen kínos helyzetben lehet a húga, aki a kimagyarázkodó levél óta most szinte először találkozik darcy -val. De Elizának olyan okai is voltak a nyugtalanságra, amelyeket Jane nem is sejtett. Elizabeth még nem merte megmutatni neki Mrs. Gardiner levelét, nem mert neki beszámolni saját megváltozott érzéseiről. Hogy Darcy eljött, eljött Netherfieldbe, Longbournba, megint önszántából keresi őt. Elizabeth ezen majdnem annyira meglepődött, mint amikor először tapasztalta Derbysőrben, mennyire megváltozott a fiatalember viselkedése. Hol elsápad? Elpirult, szeme megcsillant az örömtől, mikor arra gondolt, hogy Darcy érzelmeit és vágyait nem rendítette meg az idő. De még nem érezte biztosnak magát. Lássuk előbb, hogyan fog viselkedni, mondta magában, az majd elárulja, mit várhatok. Belemerült a kézimunkába, igyekezett megőrizni nyugalmát. Amikor a két férfi megjelent, Jane elpirult kissé, de azért eléggé fesztelenül fogadta őket, s tökéletes modorán nem látszott sem neheztelés, sem túlzott nyájasság. Elizabeth csak annyit mondott kettőjüknek, amennyit az udvariasság megkívánt. Aztán a szokásosnál sokkal nagyobb buzgalommal visszaült a kézi munkához. Mindössze egy pillantást vetett Darsira aki komoly volt, mint mindig, és inkább Hertford sőri viselkedésére emlékeztette a leányt, mint amikor Pemberley-ben találkoztak. Bingleyt is csak egy pillanatra látta, de ez a rövid idő is elárulta a fiatalember örömét és zavarát. Mrs. Bennet, olyan túlzott előzékenységgel fogadta, hogy két leánya valósággal elszégyelte magát, kiváltképpen, ha hűvös, szertartásosan udvarias biccentésre és szavakra gondoltak, melyekkel darcy üdvözölte. Mivel Elizabeth tudta, hogy Mrs. Bennet legkedvesebb leányát Darcy mentette meg a helyrehozhatatlan szégyentől, kétszeresen bántotta, és rendkívül fájdalmasan érintette őt ez a tapintatlan megkülönböztetés. Darcy megkérdezte tőle, hogy van Mr. és Mrs. Gardiner. Elizabeth meglehetős zavarban válaszolt a kérdésére, és a fiatalember ezután már alig nyitotta ki a száját. Világosan látszott rajta, hogy gondolataiba mélyed, és kevésbé igyekszik kedvébe járni, mint amikor utoljára találkoztak. Elizabeth csalódott volt, és haragudott magára, hogy így érez. Nem is várhattam egy mondta magában. De akkor miért jött ide? Mással nem is volt kedve beszélgetni, csak dárszival. Ehhez viszont hiányzott a bátorsága. Érdeklődött Miss Darcy, hogy léte felül, de több szó nem hagyta el Ajkát. Milyen hosszú ideje, Mr. Bingley, hogy innen elment, kezdte Mrs. Bennet. A fiatalember rögtön ráhagyta, hogy úgy van. Már attól féltem, hogy vissza sem jön többé. Azt rebesgették itt, hogy Szent Mihály napjára felmondja a bérletet, de remélem ebből egy szó sem igaz. Amióta elutazott, mi minden történt itt a környéken? Miss Lukász férhez ment, most szép otthona van. Én is férhezattam adtam az egyik lányomat bizonyára hallott róla. Persze, hiszen bent volt az újságban. A Times és a Courier is hozta a hírt, bár nem úgy, ahogy kellett volna. Az újságban csak ez állt. George Vikem úr házasságot kötött Miss Lydia Bennettel. Egyárva szó sem volt Lydia apjáról, a birtokról, ahol lakunk. Egy szóval semmiről. Gardiner bátyám fogalmazta meg a hírt, nem is értem, hogyan csinálhatta ilyen ügyetlenül. Látta az újságban? Bingley azt felelte, hogy igen, és gratulált Mrs. Bennetnek. Elizabeth föl sem mert nézni, és így nem is láthatta, milyen arcot vág Darcy a dologhoz. Bizony, nagy öröm, ha az ember férjhez adja a lányát, folytatta Mrs. Bennet. De higgyél, Mr. Bingley, megszakad a szívem, hogy Lédia ilyen messze került tőlem. Newcastle-ba mentek. Azt mondják, az messze fönt van, éjszakon, és a jó ég tudja, meddig maradnak ott. A vőmnek ott van az de mert biztosan hallotta, hogy ott a nemzetőrséget, és most tényleges tiszt. Hála istennek van még néhány jó barátja, bár nem annyi, amennyit megérdemel. Elizabeth tudta, hogy ez Dárszínak szól, és úgy elfogta a szégyen, hogy alig bírta helyén maradni, de legalább véget vetett szótlanságának, amit eddig semmi sem tudott megtörni. Megkérdezte Binglitől, hosszabb időt szándékozik-e tölteni a birtokám. – Néhány hetet – felelte a fiatalember. – Ha a saját fogjait és fűrjeit már mind lelőtte, Mr. Bingley <gül> – szólt közben a mama –, akkor kérem jöjjön át ide és folytassa a vadászatot Mr. Bennett birtokán, ameddig jól esik. A férjem borzasztó boldog lesz, ha a rendelkezésére állhat, I kérem önnek fogja tartogatni a legszebb foglyokat. Elizabeth gyötrelmét még jobban fokozta ez a felesleges, tolakodó figyelmesség. Ha ugyanaz a kedvező kilátás nyílna is meg újból előttük, amelyben egy évvel előbb reménykedtek, megint bosszantó kudarcba fulladna minden. Ebben a pillanatban úgy érezte, hogy évekig tartó boldogság sem kárpótolhatná jane vagy őt az ilyen kínos, megalázó percekért. De a szenvedés, amelyért évekig tartó boldogság sem nyújthatna kárpótlást, csak hamar lényegesen enyhült, amikor Elizabeth látta, hogy nővére szépsége megint lángra lobbantja az egykori udvarló szerelmét. Bingley eleinte alig beszélt Jane-nel, de szinte percről percre többet foglalkozott vele. Épp olyan szépnek találta, mint előző évben, épp olyan kedvesnek és közvetlennek, bár a leány most nem volt olyan beszédes. Jane azon igyekezett, hogy semmi változást ne lássék rajta, és ő maga őszintén azt hitte, hogy most sem beszél kevesebbet, mint máskor. De gondolatai annyira lekötötték, hogy maga sem tudta mindig, mikor hallgat. Amikor a vendégek felkeltek búcsúzni, Mrs. benet. Nem feledkezett meg a tervezett meghívásról, s mindkettőjükkel megígértette, hogy néhány nap múlva eljönnek Longbornba, ebédre. Mrs. Bennetnek nagy kedve lett volna mindjárt ott fogni őket ebédre, mert nálam mindig nagyon jó volt a konyha. Mégis úgy vérte, hogy legalább két fogás megillet egy olyan fiatalembert, akivel messze menő tervei vannak, s hogy kevesebb nem elégítené ki a másik férfi vágyát és büszkeségét akinek tízezer font az évi jövedelme.